Як? Я не знаю. Можу також гадати. В серцях ангелів засвітилося невисловиме співстраждання. Нове для них, велике, як і їхня любов до Творця. Тому вже почалося і їхнє змінене життя в змісті доти незнаному, непережитому. Помножилося багато серця через збагнення, яка велика любов Божа до людей, аж до такого болю за них. Здобувся досвід для небожителів, на поглиблення їхньої спочутливості для нас, при безмежній святості самопожертвтовного прикладу від святого святих неба небес. Від того прикладу подущала їхня снага любові і турботи за нас, приземних. Скільки нас тоді в часи Старого Заповіду стояло на поверхні планети? Не визначу. Треба заглянути в сторінки історичної статистики. Припустимо, 300 мільйонів. А в тому заповіті сказано, небожителі стократно численніші від нас, і виходить, їх коло 30 мільярдів після відпаду третини. В іншому місці зазначено, їх так багато, що неможливо перечислити. Уявіть, яким неосяжним висвітом їхнього з почуттями осяєння, при незбагненних ласках самого трійпостатного Творця. Скільки нас тепер? Виберем рік, коли сповняється число 5 мільярдів, і отже святою прихильністю в декілька разів перевищує нас множина на надсвітнє. І судіть самі, яким ми духовно присліплі, що байдужно відвернулися від того і спонурилися по звіриному в свої дочасні клопоти земні, з холодною зневагою до всього над нашого. А колись праведники відчували і розгорялися душі їхні від того, і ставали, ніби смолоскипні світильники могучі провиднювати духовну темряву навкруги в кожен жорстокий час. Тепер ми відвернулися зорами в сутінки, і немає святих. Не дано по невдячності нашій, мов тваринній. Та де, ні, тварини мають більше признання для своїх кормителів, ніж багато з нас для небесної сили».